ta baixamos un poquinho música e vámonos ir ás a... terras de chantada. e vamos agora vamos a falar de comida vale. que é mellor co queixo poder, pois poder unha naquinho de queixo agora para merenda Y un garoliño de viño. Pues en Sacra. ahí, enchantada, en Rebeiria Sacrada. Ahí tenemos una okay, queixería de alto standing, ¿eh? Hombre. <risas> sí sí a con él, ¿no? Sí, a ahí un tiempo con él, sí. ¿Con qué me vas a dar, entonces? Pues ahora vamos a falar con Jesús ah, Maceiga Varela. Sí, sí, sí, sí. Queixería Arias Monit. Monit, sí, sí. M Muy Airas. buena tarde. Bienvenido, Jesús moi boa tarde, moi gracias. Muitas gracias a ti por atendernos eh, con, eh, concedernos <risas> este minutiños para falar contigo. De verdade que hai que seguir parabenizándote dando as nosas felicitacións porque seguirdes estando en, candi, en, en candilera ¿no? porque sí. <risas> resulta que s Moniz pois a parte do queixo está tendo un, un exitazo coa súa manteiga. Sí? Sí, bueno A verdade é que estamos estamos contentos É ¿eh? unha manteiga que facemos Como, como se suele facer en Europa, fermentada no. Artificada durante 24 horas uh -huh. E bueno, a verdade é que o packaging pues, chamou moito a atención ¿no? A parte da calidad da manteiga É uh -huh. un papel biodegradable Feito de erva e, uh -huh. e de viruta e ah. ponemos un lacre e a la verdade é que muita xente pensa que é unha colonia ou algo así ¿no? o, y... pero é unha pues, colonia pro estómago non desmerece tampouco ¿no? De, delicatese en lo cantón hasta, hasta no, no, no propio envoltorio ¿no? Uh -huh. bueno. intentamos, <risa> intentamos facer as cousas o máis hostibres posibles e facelas facelas ben, e, bueno, de momento están nos dando resultado, e aí vamos pouco a pouco. Noraboa, felicitaciones. Bueno, por certo, non sei se fomos discretos ou non, pero dixemoslle os, de galeta, os das galletas mariñeiras. Mariñeiras, que, mariñeiras, que tiñades unha unha manteiga que posiblemente, ao mellor, a eles lhes facía falta para para os seus ah, produtos, sí. e dixo tomei nota, tomaremos nota, falaremo, intentaremos poñernos en contacto. Si e sí. lo que pasa é que illes teñen unha unha produción enorme, xendían uns sí. uns monstruos, non están presentes en moitos países e como vedais nos Eh, podemos hacer algo puntual con hiles, de hecho, si asociamos uh -huh. alguna cousinha, Ajá. pero es no es, no muy, complicado, sí, sí, sí. es por, muy complicado. Por la cantidad de producción. La demanda que tiene. Por la demanda, por la de producción. Pero bueno, por nos, sí. nos eso, comunico hecho por el efecto de que si a mí me llores si, fuimos indiscretos fue, fue por boa intención. Que va, ¿no? por... que va, no, si nos encantamos, jesús que, que cutano las cosas que no sean sé, a las exposicións que tendes como como ledes como como tendes todo eso eh, además con un sello especial no Sí, bueno, la verdad es que Eh, últimamente estamos eh, Estamos aí un grupo un, un grupinho de Unha agrupación de empresas Que estamos no. indo a feiras especializadas Sobre todo mm -hmm. tema de gastronomía En este momento En, en gastronómica en San Sebastián mm -hmm. Ah,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 me manda moito material clima como voede sí. pensar desde desde o pastoreio nada de piensos e nada de ensilados. Sí, sí. E sí. e a verdade que o no. resultado pois pues, que o estamos tendo é, é formidable, non? E se es... si temos xente, hai unha porriba que nos asesora, no te mando do, do Pacali, mm -hmm. é do Montorio de unha maneira mm -hmm e como están a facer, pois pues a es, verdad que... Esquesitez, esquesitez. Bueno, por certo, que fala unhos Pepe Solla, precisamente, de, de, sí. de, de ese de vosotros, que, que tamén vos puxestes en contacto con él, polo menos estiveste desei nun show cooking, ou como, como foi eso? Bueno, nos con a verdade, que lle temos un cariño especial, e a nosa relación xa pasa máis de negocio, non? No, sí. eh, Pepe tamén se fai querer, que... tamén. ¿Eh? Que Pepe tamén se fai creer e, e, e ademais, a, a, a presume de vosotros. O sea, sí. Que... Sí, sí, sí, bueno, a verdad é que con, conxeneamos moi ben desde o primeiro momento. Eu sempre digo que Armoniz, que Pepe Solla é parte da Era Almoniz e xous en nós desde o primeiro momento, Ajá. Y, y para nos foi unha unha labor fundamental aconsellándonos, uh -huh. eh probando produto, diciéndonos por onde tiíamos que ir uh -huh. y, y levamos desde que empezamos con unha relación moi fluida con el, de xeito pois, pues, bueno, facemos uh -huh. un queixo unike e exclusivamente para el. Pues, nos levou un ano, un ano quitarlo, poñerlo día. Uh -huh. Y para no ser como un pai, non vosembro digo que é un, é un referente nos deslegarmoniz de cualquier cousa que queremos quitar ou cualquier cousa que estamos probando o primero que uh -huh. nos hacemos é enviar de ahí chamalo e uh -huh. que nos dé consello e ver como se pode melhorar uh -huh. e, e eu creo que é unha labor fundamental que teñen os cocinheiros non contar con productores como en este caso nos e, e hai outros uh -huh. no cual son unha primeira son unha voz moi importante primeiro porque eles saben como manejar o producto, como transformarlo Claro. Y depois que son as primeiras pessoas que están en contacto co cliente final, ¿no? Y, y son capaces de absorber todas todas esas esas inquietudes y eises esa esa referencias uh -huh. que llega o, o cliente o consumido final, ¿no? Y sí, para sí. no ser sóra de, de vital importancia, no vos pues, eh, poden decir, oye que últimamente non estaba en desorada a manteiga, que desorar algo máis, oute un poqueniño de soro o uh -huh. está moi muy muy fermentada, tenéis que, que describir ese tempo de fermentación, uh, uh, non se uh, trabajaba uh. con ella, o no gusta, gusto o está un poco ácida y para nosotros es fundamental non? E, en higiene esa labor pues pois, pepe o que non está escrito, non mo isto. con il. De verdade é que que é un grande embaixador sí, sí, da, dos nosos produtos e precisamente facerse eco da, do traballo que se fai en Galicia é importantísimo. Mm. Eh, eh, entonces son gabanzas mutuas non? Sí. Tanto as de Pepe como as de vos. Por certo, para dicirllos nós os 20, ese queixo, sabe que o, como poden mercalo ou onde poden conseguílo? Bueno, pues ahí en Cataluña, a verdad que temos últimamente unha distribuidor, rede de, de, de distribución de, de de tendas especializadas, sobre todo bastante uh -huh. bastante boas, non, desde tenda únicamente especializada en queixo, como pode ser Jet Crua que está en Carrer de Cáceres ou o 12 graus que está na Carrer de Bailén. Mm. hasta tiendas como como pueden ser Ego Galego que está que está en Goya y utiliza solo productos galegos o en mm. a Floratería de Siches o en Vilanovilla de Trulergarraf sí. eh el canto del bilt en Graman en los clubes de Llagregada también tenemos tienda especializada que el Cellet mm. y, y bueno, en este caso pues eh, contamos bueno, Club Gourmet Corte Inglés también mm -hmm. y, y sobre todo con con tiendas como como Arda en este caso que de de Vila Vinateca que que fan unha labor de divulgación e uh e -huh. en Botirme Gran pues pues bastante importante en Cataluña, ¿no? Pois pues, sí. xa saben unos sostes onde se poden dirixir. Por cierto, na vosa página tamén poden eh, meterse e eh, demandárvolo, por, por, tamén tedes eh... Bueno, eh a verdade é que últimamente, bueno, desde fai xa seis 7 meses tivemos que quitar a a tenda que tiñamos de venta online porque ah. Bueno, tenemos una demanda bastante grande de producto, entonces bueno, teníamos os clientes das tendas eh, esperándome ese medio por sí, por que, claro. os queijos de amantega y, y no nos parecía <muchas> muy correcto que nos vendéramos desde a queixería, non se diría, sí, sí, sí, sí, sí, entonces eh, retiramos a venta online, no, no. mm. pero bueno, sí que efectivamente hai xente que nos escribe polo correo electrónico, a través mm. da página web ou do, do Instagram mm. ou do Facebook contestamos y, y vamos, si no eh, tienen... Dirigídelo, eh. dirigídelo es el sitio eh, eh, oportuno eh, para que eh, se... Exactamente, se sí, exactamente. si les queda lejos por, por lo que sea, nos desde aquí mandámonos sin problema ningún. Bueno, case que que, que que refiero eu quería dicirlles aos nosos ointes que se poden poñer en contacto con vosotros na vosá páxina airasmunis.com, sí, sí, pero sí, sí, sí. que en realidad eh, a venta online está medianamente suspendida e eh, eh, que se se poñen en contacto con vosotros cheis indicades cuáles son as, as tendas o... máis máis perto do, as que se poden dirixir, non? Por o mellor, pois pues, pues, chamando, aí caso de non te, caso de non te la cerca, pois pues enviámonos directamente tamén que non te monito. O mellor, ah. o pois pues, chamandos por teléfono e dinos á tienda máis, pois se sí. máis te domicilio claro, claro, claro. aquí en Barcelona, por exemplo. Si si si. Pois casi todas as casi especializadas <coughs> pois pues, fan a domicilio sin coste de, de envío e algunos coste moi muy, muy baixinho, ¿no? Sí, no, no, no, no. Ah, muy ben, estupendo. Pois pues de verdade que, bueno, aparte de, de, de, de casa Soyo aquí xa falamos dela, tamén tedes demanda de outras eh, de, de, de outros Michelin ou outras sí. grandes. Eh, sí, bueno, eu, a verdade que é un nicho de mercado no que nos estamos <risas> estamos moi a gusto e nos que do que nos remanda non eh, o feito de empezar a que salimos ao mercado nestas estrellas de Michelin, como pode ser só o joyeler de Culler de Pau o pues de también. Madrid, sí, pois sí, iso sí. que iso que moita xente que ven comer estes restaurantes, es críticos gastronómicos e outros cociñeros cando vén a Galicia ou van a Madrid, pois pues, pois pues uh -huh. que falen de nós e y un poco les insistan y les hagan mm -hmm. visita obligada a, a Ribera Sacra y, y a Queixería de Alarcones, ¿no? Estaba este he estado agradecido porque fue una manera de entrar muy muy buen en en muchos dos restaurantes que hay mm -hmm. que hay en el estado español y la verdad que, que estamos en mucho gracias a ellos, ¿no? Y, claro. y, y yo boca a boca funciona muy bien, eh un sí, oye, sí. que tiene este producto viste eh, rapaces que están empezando, que están haciendo una cosa completamente diferente, probadlo. Mm -hmm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 onde ainda tuvamos unha conversación larga por teléfono que iba para Madrid para Fitur, e habrá que traballamos con ele tamén, e é un grande persoa. É un referente en Galicia, e é un luxo poder hacer casa ali. É un grande, unha persoa extraordinaria. Ademais, humanamente, bueno atende, de verdade, que eu sentime moi moi satisfeito, moi contento de poder conversar con Por é tamén igual que contigo, lóxicamente, tanto ti como os outros, as outras dúas persoas que tendes aí que, que sodes sí, Ana, socios, non? Ana, Ana, Ana, Rica, Ana Ricardo Sigiles son matrimonio e e uh -huh. bueno, aí andamos, andamos. os tres dando dando xusto. Ademais, hai unha cosa que me penso que ningun de vos erades eh dixeramos que tiñas queresas sí. diferentes, que ¿sí? traballabais de nada, vimos de un mundo completamente diferente, non? Eu veño da administración pública, eu son politólogo e e mástei para a Secretaría de Intervención a un concello na provincia de Ourense <risa> motel varios anos antes de máster a Diputación de Lugo y despois, bueno, Ana, que é a mollera de Ricardo eh, era asesora laboral e fiscal uh -huh. y, y Ricardo era gandeiro producía solo leite para vender a industria si, ¿no? sí si sí, sí, sí, sí, sí, sí. y, y bueno, un pouco Ricardo e eu que somos amigos de toda a vida da infancia e de ciños <risa> eu con 16 e 17 anos e intentaba convencerlo para que transformara o leite e que era un valor engadido ah. e, bueno, non se atreveu hasta fai unhos anos e uh -huh. no 2009 que as crisis dos setor latos e que retirara as cuotas uh -huh. eh, producir para a gran industria xa non era rentable, non era rentable. Uh -huh. veía que o modelo o modelo de futuro non estaba na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 Sí, sí. Sí, sí, bueno, e din que edín eh, que def... algún, algún, algún debería andar máis polo mundo rural eh, que... e, defend... sí, sí. eh. sí, e din que defenden, si, edín que defenden a gandeiría sabes? Exactamente. Algúndes dependen, sí, Non lle poño non nome, non sei sé si no, bueno, xa non fai falta poñerlle. <ríe> no, no, o pon el solo. Sí, sí. Exactamente.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 dades a, a, a nota diante de todos os demais eh y ese queixo pois xa ten ba, bastantes ou premios que Esta ben merecidos, vez. non? Sí, sí. sí, bueno. hai que seguir luchando. Exactamente. Pois <risa> bueno, pues eso. Agradecerche moitísimo que a túa participación e colaboración de hoxe eh de verdade que que que nos, eh, nos orgullosos e honrados coa túa participación.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 Eu creo que iso é a marca distintiva nosa e que nos fortalece e é o que, que máis orgulloso estamos. Adem, está, ademais deso que vosotros facedes estes queixos con alma e cariño. Claro que sí. Claro que sí. Moitísimas grazas, Jesús. Que sigades tendo moitos éxitos. Está, está, Veña, adianta. Está, está. Xolio O programa ah, de Galegos Novaix Por hoxe mon... vamos a rematalo Moi ben, moi ben A verdade é que foi un programa entretido Moi interesante sí. Gustoume moito a, a fraseoloxía Que nos dixo sí, eh, Como non A conversa coa co alcaldesa de Castro Caldelas Foi un, un, non, un prazer sí. El, Como non A charla con Xesús Que sí, a quem sí, parabedizamos Como se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 que anoite sexo vosso descanso, a rúa a vosa liberdade e de coxobes cren en galegos no